Ez mind idő. Ha nem értem, mondjuk, most csinálnátok velem ezt az interjút mondjuk 12 éves koromban, akkor azt mondám magamról, hogy hát bolond vagyok. Eszem a. Itt én lenyeltem a műanyag golyót, aztán visszapróbáltam így nagyba ők lenni, meg a többi. Aztán a bolond kész. Most 32 évessel 20 évre rá, akkor azt mondom, ez nem bolondság, tehát végeredményben. A bareca azt mondta, hogy ebből az őrületből, az idéző vett tébojból, a betonból virágzik ki a virág. Tehát, hogy a tébojból, az idézőjelbe vett tébojból valamit kovácsolni. Tehát a levegőből valamit csinálni, a semmiből, ami végeredmény, de én sem tudtam ezt hová tenni, Bartos Teheg Rehat Humán Muckpit rekordok könyve 2. Az eddigi legtöbb földi 2010. októberében egy kert társása közbe meg. Három nap alatt pontosan 607 darab földi listát Ezek mind ilyen, ez nem volt rossz, tehát a rekordok könyve, ez majd folytatólagosabb.